Epik handai komerz egitura sortu duen da jako erikoetxeak, hiri barneko merkataritza garatzeko asmoz, euntagoita zazpi metra merkataritza egoitza eskuratu behidu portuko kajikan, proiektu eramaile behier proposatzeko. Gure gomita Iker Elizalde, enplegu jarudera ekonomiko gizarte eta elkartasun ekonomia gaietarako asuanta. Egunon! Egunon, benedi. Berazik errealizalde, lehenik be, epik, endai, komerz uh, xedea uh, hori aurkesten ala edo hori tarazten ala? Bai, e, endai, bon, untsa esfikatu zuhe zer den, hori eh? e, sortu ginuen e, endaian merkatariei e, laguntza batene kartzea eta baita ere plantak nahi ziren... E, proiektu ekintzailea ikomertzioaren inguruaren inguruan hoiek ere laguntzeko eta hien desmartxetan laguntzeko beraz laburbuilduta endaia merkataritza epikori sortu duzu endaian merkataritza sustatzeko eta bereziki indar bereizi bat egiten ari gira momentu honetan, hiribarneari begira, nun be, bada zonbait urte zaitasunak badirela merkataritza garatzeko eta guretzat importantea da endaiaren hiribarnean dinamika berri baten piztua piztea uh, merkataritzaren inguruan hiribarnea bera ber dinamizatzeko. Gogo eta eh, eremaiteko bazinuten eh, elementurik hirita eh, generosteko iuretazeddola inkestarik? Eh, horri buruz eh, abiatu da inkesta bat, inkea bat gehien bat ikusteko eh, merkataritza, Nun garatua zen eta nun ba ziren lokalak eh, azken finean hututsak eta horrek eh, erakutsi duena, bon bakenkieena eh, gutxi goraera, zenta hendaianibiliz eh, eh, agerikoa da hiri eh, barnean eh, utsak ziren lokal hainitz bazirena eh, eta horrek eh, be, dinamika pisteko arazoak sortzen zituen, zenta eh, lokal hoiek itxiak izaitea ez zuen eh, irudi ona ematen. Eh, hori alde batetik eta beste alde bat EPE aski laburrean beste bi proiektu garatuko dira endaiaren iribarnean. Bereziki bat, nun irurionta erretamar bizileku uh, eginen diren emendik 2000 emeretziari begira. Horrek esan nahi du, uh, ebe, uh, mila bat biztanle etorriko direla endaiako iribarneat bizitzera eta beraz, Horrek, behar berri batzuk sortuko dituelakoan gira. Hortaz, uh, urratxa egindu gu, lokal baten erostea, uh, ba, pixka bat, uh, dinamizazio horretan laguntzeko. Zer nolako merkataritza, bultzatu nahi duzu egoitza hortan? Bo, egoitza hortan guk uh, aztertzen ari girena bereziki da tokiko uh, ekoizpenari lotutako uh, merkatu uh, lokal bat, uh, merkataritza bat, uh, zirkuito laburretan uh, uh, onarrituko litzatekena, Baina beti ere, atea irekia utzita, bestelako uh, proiektu batzuk, Orkesten Baldin Baira, oiek aztertzeko, eta aipatzen uh, ginuena atzo, egin dugun prentsaurrekoan zen. Bon. Uh, gu hortarat bideratu uh, nahi duhu, baina bat egiten duhu edozein proiektuekin zaileari, uh, bertaratzeko zenta naiz eta ez den hor uh, plantan emanen uh, gaur egun endaiak uh, ariden, uh, eramaten ari den beste dinamika zonbaitzuetan, bada aukera proiektuekaintzaile guztiak segituak izaiteko eta hor uh, bon, hainitzetan azken alditan uh, aipatu izan dugu uh, etez proiektuan sartu uh, gida eta horrek dituen saugarrietako bat edo helburuetako bat hori da ere endaiana e, proiektu ekinzaile oro laguntzea bere aktibitatea sortzeko eta bere aktibitatea garatzeko eta hosta ibil ale ale de eta e republica plazaren reina articulturan oin da proiektua zer garrantzia duen endai agentzatugune horrek Eta jarrantzat, topa leku bat izan da, urtea ainitzetan, eta esan duzun bezala bide gurutzean da, edo erdi bidean kokatzen da bon, lokal hori, e, jakinik alde batean Ego Aldea proiektu herraldo jori badugula, nun bizitegien, bizitegi ez gain, etxe bizitze gain, bi mia metro karratu lokal komertzial eraikiak izan endira, eta beste puntan, Uh, errikoetxeak, uh, lehengo merkatu zarraren uh, uh, ber konponketari uh, ekingo dio, beti uh, ber uh, filosofiarekin, hor gehiago gune kultural bat uh, kokatua izan enderalik. Beraz, uh, endaia rentzata, uh, bada momentu bat, nun baden naikeria, iri barnea berriz ere topaleku hori uh, biakatzeko eta uh, hortan, Enda elkar elkartopatzeko aukera izaitia. Lekuko ekoizpenak aipatzen dira egunta goita zazpi metrak agatuko egoitza horretan. Orokorki, bi mila metrak agatuko gune hori eginen denean, or, janek, orrtako edo orrtarako, zerrendatu dituzue beharrak, nun falta diren, merkataritza mailan, adibidez? Beharrak, beharrak zerrendatu baino... Um, diakinik, gainera, lokal hoiek ez direla gureak, hoiek privatu, merkatu privatuan kokatuko direla, baina bai uh, ikusten dena, uh, be, kasik denetarik falta da merkataritzaren uh, inguruan uh, endaian, eta bereziki esango nuke, Uh, urbileko zerbitzuak eskaintzen duten uh, uh, merkataritza uh, merkataritza motak, eh? falta falta direla, izan uh, jantsi mailan, izan uh, ben be, aipatu dugun tokiko produktuen uh, mailan, ara, niku zert gut hor uh, badela aukera nahi duneen arentzat proiektu uh, polit bat baldin badu, endaiarat etortzeko, endaiarra ez bada ere, uh, eta bere, uh, bere komertzioa eta bere aktivitatea plantan ezartzeko, jakinik, jakinik gainera uh, hemen uh, laguntza bereziak, ez ekonomikoak, baina laguntza uh, proiektuen plantan emaiteko laguntzak uh, badirela. Endaiako erriko etxeak hiri barneko merkataritza dinamikaren bultzatzeko egoitza bat eskuratu du, hortan lekuko ekoizleak ezagin nahi ditu, ikerreli zalde, emplegu jarduera ekonomiko, gizarte eta elkartasun ekonomikoa gaietarako asuanta, haste azkenuntako gomita goizbegin. Goitza behi horien ateidekiak izanen dira martsuaren bederatzean, aipatuko ditugu istantian zurekin ikerril izalde. Lehenik horien gauzatzeko, gogoeta horien erameiteko, adibidez laguntzarik ukanduzue bai honako merkataritzagan bararen ganik? E, laguntza... Laguntza bai. Edo besterik, daia, e? Ko, bai, bai, ez mehendaiak merkataritzan... Uh, epikori uh, badu harreman zuzena zezirekin. Uh, Gero egia da, hau uh, berri berria dela, eta horreindik ez gira hasi uh, kontaktatzen uh, edo harremanak edo hitzarmenak ditujun uh, gure uh, lankide, uh, lankide horiekin, uh, proiektu zehatzoni buruz uh, mintzatzen. Baina uh, ondoko, ondoko egunetan, eginuen uh, nuen itsoin, martsoaren behatzean sustut, uh, ate idekitze horiek ikustea zenolako uh, erantzuna lortzen duten, zenolako uh, proiektuekin zaileak etortzen diren hortarat, uh, ikusteko ea uh, gehiago landuko dugun uh, merkataritza gambararekin, edo bestalde uh, ba CBO edo entertziz bezalako uh, egiturekin, edo aturilan behi, zeinekin baditu gurean ere harremanak lehen aipatu dutan etez proiektuaren baitan, eta zeinekin harigiren garat Ze bereziki ekonomia sozialari uh, buruzko uh, buruzko hainbat uh, hainbat jarduera beraz uh, Ikusiko dugu lehenik zenolako proiektu uh, eramaile edo ekintzaile etorriko diren martsoaren behatzean eta horren arabera ikusiko dugu egokiagoa den uh, merkataritza gambararekin aritzea edo bestelako uh, beste uh, partaide uh, hoiekin, Hala, horren arabera, horren arabera, horren arabera, asiko gira mugitzen. E, proiektuaren autatzeko baituzue irizpide edo kriterio berezi batzu edo kasuan kasu nahi duzu aztehtu? Ez dugu, bon, kriterioak lehen haipatu ditugunak, goa intzinatzen ditugunak dira tokiko ekoizpenei lentasun baten emaitea, eh, baina esan eh, bezala ez du ez gira itxiak eh, bestelako proiektu bat zuei. Eta hortan bai ez dugula momentuz kriterio berezirik definitu, ez bada nahi dugula ala ere eh, garapen eh, iraunkorrarekin edo transizio energetikoarekin eh, zaindari zanenden komertzio eh, eh, bat, hala. Uh, Oietan uh, gelditu gira, eta berriz diot, uh, proiektuaren arabera ikusko dugu ea modu uh, kooperatibo uh, batean eramaten dugun, edo denez, uh, zinez, proiektu bat, uh, pertsona bakar bat, edo bi uh, laguntzeko. Tokiko ekoizpenak, or, elikadurari lotua da, eh? egoitza horren funtsa? Uh... Bai, bye bai, bye bai, bai, bai. guztiz horri uh, uh, lotua ikusten dugu, ikusten dugu ere ego lapurdin uh, badirela ere bestelako proiektu batzuk, justuki tokiko uh, laborariek eramaten ari direnak. horrekin uh, bon, uh, lotzen dugu ikusten dugu ere badela garapen bat uh, vhak diren proiektuei uh, buruz, Hala, pixkat hortarat uh, bideratu nahiko ginuke, bederen gure lehen gogoetek hortarat uh, uh, eraengaitute pentsatzen dugu gainera hiri barnean baduela zenzu uh, zentzua baduela potentzial handia uh, olako proiektu bat uh, izaitea hendaiaen uh, hiri uh, uh, barnnean. beraz men beriz diot ikuko gouleik martxoaren behatian, Zenolako proiektu ekin tzaileak etortzen diren, eta horren arabera, eta xantza baldin badugu, berdin santza ukanen duhu martxoaren behatzean, beurbilduko diren zonbaitzuk, gure ber filosofian kokatuko dira, eta hortik landa, da, behasiko gira, aiekin, aiekin lanean, eien proiektua plantan emateko, zenta helburua da, endaiako lokal horretan aktivitate bat sortzea, En Enprekua sortzea, baina ez urte bateko, eh, EPLUZ bati begira, komertzio bat plantan ezartzea iribarnean, lokal hortarik uh, asita eta gero ikusiko duhu uh, beste, uh, beste uh, proiektu batzuk plantan emateko uh, iribarne honetan. Martxuaren bederatzean hauzteguna eta idikiak egun guzian? E, Ate eidekiak, e, amaiketatik e, bi ordu bitara, e, ez harri duhu e, deialdia, e, ala, e, pentsatzen baiki nuen, e, egun osoa behar baetzela balioa, Hor uh, uh, bereziki uh, ondoan diren beste merkatarietza Merkatariei aukera ematea ere bai uh, bertaratzeeko eh? uh, Eta uh, bon, be, ikusko hor nola ateatzen den Baina uh, posible da ondoko, uh, ondoko egunetan Bestelako ateidekitze bat zuek, uh, batzuk uh, egitea Ikerrela izalde, uh, argundu beste alde Eh, endaiako ordezkari Euskal eh, Elkargoan, Euskal Irigune Elkargoan. Lehenbiziko bilkuran egintzinen eh, galdera bat hizkuntzaren inguruan, Euskararen inguruan. Garen beraz bilkuretan eskora zemintzatzeko hala eta bat bateko itzulpena plantan ezagia izan tzadin. baduzu Batuzu erantzunik, bat aitzina gai horren inguruan? Hintzina mendurik egun berean emandako, fe, lendakariak emandako erantzuna. Aski, Eras... egontzen, ala ere bat batiko itzulpenaren inguruan. Bai, hortan ez ezko, ez ezko borobila, ezagit borobia den, baina aski borobila. E, zenta legeak behartzen du, frantxesh legeak behartzen du horrein dik ere, e, euskeraz, edo frantxesh ez, frantxesa ez den bestizkunz batean, Uh, aritzen denak, uh, behar duela absolutuki uh, uh, itzulpena egin, uh, ala, gero uh, bildumak eta franceses egin behar baitira. Hala, bo, hori aldeatetik, baina nik uste dut ala ere, zerren uh, pasaden uh, hostiralian, uh, irugarren uh, saioa uh, izan ginoen, momentu batean uh, Filipe Aramendik lenik eta gero nik Filipe Aramendik itzartu zuen, batzuk hasi ziren marmarka. Eta, bon, eh, chicajai berak eh eh aien leco an euskal elkargoan euskera mintzatzeko aukera eta eskubidea baginuela e, beti ere, frantzeserat itzuliko baginu e, ondotik. Donk, e, be, agian deitxo bat, hor e, haute eskunde etortzen baitira, be, e, legea hori baldin badio, e, be, aukera bat bada legeen aldatzeko, eta, eta aukera hori emateko, zenta egia da, e, Bestelako nik uste dut, gune publikoetan Euskararen erabiltzea eta babateko itzulpena ekarriko liokena da ofizialtasun mail, mailabat gaur egun ez duguna. Mezua, pasatua, eta esukala elkargoa semintzatu zira, eta intzin gaina gusitzat hartu dugu goizuntan, epik endai uh, komerz egitura sortu duzuela, eh? endaiako erriko etxean eta egoitza bat ere eskuratu duzuela, lekuko ekoizlean ezartzeko, euntago eta zazpien egoitza, eta teidikiak martxoren bederatzean ostegunez, ikerri li zalde, miresker. Bai, miresker zuai.